السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقابل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 فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار معاشره الاخوه معاشره الاخوه والاصوات رحماني ورحمهكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allahu azza wa jalla Atas banyaknya karunia di dalam hidup ini, yang bisa kita nikmati dan bisa kita rasakan. Namun kita menyadari dan mengaku, bahwa dari sekian nikmat-nikmat yang telah kita rasakan, ternyata ada nikmat yang paling besar di dalam hidup. Nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal, yang kita tidak mungkin akan bisa menemukan dari dunia ini harganya. Dan kita tidak mungkin akan bisa memperoleh di dunia ini nilai untuk menggantikannya. Itulah nikmat hidayah Berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ni'mat yang besar ini Rahimani wa rahimakumullah Butuh untuk kita melindungi dan menjaganya Memelihara dan membentenginya Agar jangan sekali-kali pemberi nikmat ini yaitu Allah Azza wa Jalla mencabutnya kembali dari diri kita sendiri. Maka termasuk rahimani wa rahimakumullah, langkah dan usaha untuk menjaga dan melindungi nikmat ini adalah semangat di dalam belajar agama Allahu Jalal Subhanahu. Duduk bersama orang-orang yang saleh. Kembali kepada ulamauna rahimani wa rahimahumullah. Termasuk dari hal yang akan membentengi dan melindungi serta menjaga nikmat besar ini. Iaitu kita harus memompa semangat Belajar agama Allah Azza wa Jalla Belajar aqidah, Belajar manhaj Belajar ahkam, hukum-hukum Belajar bahasa Arab, Nahu dan semisalnya Dan juga Barakallahu Fikhum. Termasuk yang akan menjaga dan melindungi nikmat ini. Dan sebab-sebabnya. yaitu memilih Barakallahu Fikhum teman yang soleh. Teman yang kita bisa duduk dengannya. Dan menimba segala wejangan dan nasihatnya. Bila kita terjatuh di dalam kekeliruan dan kesalahan, Dia tidak mengikuti kita, Barokahullah. Namun Dia mengingatkan kita, menegur kita, menarik kita, Rahimahni Warahimahku Malla dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Termasuk hal yang penting. Untuk terpeliharanya nikmat yang kita berada padanya. Adalah ar-ruju ilal ulama'i. Kembali kepada ulama'una rahimani wa rahimahkumullah. Ulama'u ahli sunnati wal jama'ah. Yang ma'ruf. Majhur. Dengan kekokohannya di atas manhaj yang makruf dalam hidupnya memperjuangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan memperingatkan umat dari berbagai macam syirkiah hizbiyah wal kita harus kembali kepada mereka bila kita tidak kembali kepada ulama kita apalagi dalam kondisi ujian dan cobaan diturunkan oleh Allahu azza wajalla maka barakallahu fikum akan menggoyangkan bahkan akan menjadikan kita tidak memiliki istiqomahan untuk berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabat Nabi ridwanullah alaihim Sebelum barakallahu fikum kita memulai pembahasan mungkin yang telah tersebar di kalangan ikhwanullah bersabar di dalam menjalani barakallahu fikum manhajul hafd alkitab was sunnah namun pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan kepada ikhwani dan akhwati tentang kehidupan seorang alim ulama figur di dalam dakwah sunnah dan juga kepadanya dikembalikan semua urusan di dalam dakwah tuillahi azza wa jal. yaitu kehidupan Syaikhuna Mukbir rahimahullahu taala. Bagaimana beliau di dalam menghadapi fitnah dan wejangan-wejangan yang sangat indah di saat beliau hidup. Berpesan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana ketawa beliau. Bagaimana sikap tegak beliau. Terhadap segala macam bentuk penyimpangan. Di dalam dakwatu ilallahi azzawajal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Yang pertama Kita menemukan Dalam kehidupan mungkin sehari-hari kita Atau mungkin secara luas Kehidupan di dalam dakwatu ila Allah azza wa jas Menemukan ada orang-orang yang Salah dan keliru salah barakallahu fikum namun kenapa dia menjadi berat untuk kembali kepada alham kenapa rahimani warahimakumullah sulit untuk kembali kepada alha bahkan dia berusaha mempertahankan kekeliruan dan kesalahannya rahimani warahimakumullah Ternyata para ulama telah membahasnya Untuk kita jangan heran apabila kita menemukan orang yang sulit untuk kembali kepada al-haq padahal al-haq itu واضح jelas terang Agar barakallahu fikum kita menyadari. Setelah kita tidak lagi heran. Kita sadar Jangan sampai kita itu terjatuh. Barakallahu fikum padanya rahimani. Warahimakumullahu jayat. Kita masih mengingat ucapan ulama ulama'una. Arruju'u ilal haqqi. Khairun minat samadhi til batis kembali kepada kebenaran maka itu adalah lebih baik daripada kita terus-menerus di atas kebatilan lianatamadi fil baqil dalilun ala al-huzlan karena terusnya kita berada di atas kebatilan maka ini sebagai bukti dan sebagai tanda kalau kita itu berada dalam khazlan kerendahan dan kehinaan al-imam ibnu al-qayyim rahimahullahu taala al-imam ibnu al-qayyim rahimahullahu taala yaqul wal khazlan ayya qillaqallahu ala nafsika Kehinaan dan kerendahan di dalam hidup, di saat Allah azza wa jal menyerahkan semua urusan engkau pada diri engkau. Al khazlanu ayyakilak Allah ila nafsika atau ala nafsika kerendahan hidup itu, di saat Allah azza wa jal Menyerahkan urusan seseorang itu Pada dirinya sendiri Tidak dibantu oleh Allahu Jalla wa'ala Tidak ditolong oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala Untuk cepat Mengakui diri itu salah Dibiarkan oleh Allahu Azza wa Jalla Maka ini adalah Satu hal Yang harus menjadi kajian Pada diri kita sendiri Belajar melakukan koreksian Jangan-jangan kita ini termasuk orang yang direndahkan dan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita mengerti adanya barakallahu fikum teguran terhadap kekeliruan dan kesalahan. Namun kita berusaha untuk mengelak, berusaha untuk membela diri dan tidak ada keinginan untuk kembali cepat kepada Al-Haq Rahimahni Warahimahum Allah. Saya ulangi kembali. Ucapan Imam Ibn al Qudim Rahimahullah Sgala. Al-Qablan ayatilah Allahu Ala, al ala Nafsika. Kerendahan dan kehinaan itu. Di saat Allah Azza wa Jalla berlepas ti Di daripada diri dari, dari engkau dan menyerahkan urusannya kepada engkau sendiri, Syaikh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka para ulama kita membahas sebab-sebab yang nampak dan jelas di hadapan. Kenapa seseorang itu berat untuk kembali kepada al-haq? Berat barat seolah untuk kembali kepada kebenaran. As-sababun awal. Sebab yang pertama rahimani wa rahimakumullah. Hubus sulfati wa tasadur. Cinta. As-sultah. Iaitu kekuasaan, kepemimpinan. Cinta barat salahu fikum ingin menjadi orang yang terdepan. Ingin menjadi orang yang di atas. Ingin menjadi orang yang di muka. Terus demikian. Ini yang pertama. Sebab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa seseorang itu. Berat untuk kembali kepada kebenaran. Padahal. Dia jelas berada di atas kebakilan rahimani wa rahimakumullah. Sebabnya iaitu. Cinta. Kepemimpinan barakallahu sikam. Cinta kekuasaan. Cinta menjadi orang terdepan. Cinta menjadi orang yang di atas. Cinta menjadi orang yang pertama. Ini penyebab barakallahu sikam. Kuala al-allama al-imamu shatiri rahimahullahu ta'ala didalam kitab liu al-iqtisam. Kuala rahimahullahu. Akhirul asyiai. Nuzulan. Min kulub salihin. Hubbu sultati wa tasadjur. Kata Imam Ashatibi rahimahullahu ta'ala. Perkara yang paling terakhir hilang. Menyingkir dan pergi. Dari hati-hati orang soleh. Dari hati orang-orang soleh. Bukan orang seleh. Atau ahlu dunia. Terakhir yang akan lenyap. Dari hati orang-orang saleh kata limamu syasibi rahimahullahu ta'ala. Hukbus sultah wa tafadru. Cinta menjadi orang yang di atas. Cinta menjadi orang yang terdepan dan terkemuka. Hafizani wa hafizah ucapan barakallahu ikum al-imam al-syasibi rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu. Barasallahu fitur. Ini tentunya koreksian. Buat diri saya sendiri. Dan segenap ikhwani. Dan akhwati. Rahimani warahumahumullah. Bahawa ini termasuk penyakit. Di dalam melangkah. Dan juga di dalam. Memperjuangkan. dakwah salafiyah. Wa da'wat ahli sunnati wal jamaah. Cintas terhadap hal yang seperti ini, hina menjadi orang terdepan, hina menjadi orang yang di atas, maka ini rahimahni warahimakumullah perkara yang sangat membahayakan langkah kita di dalam dakwah ilallahi al-jawajal kita harus segera menyingkirkannya, kita harus barokallahu fiqum segera untuk mencabutnya rahimahni warahimakumullah dengan Berhias dengan perhiasan tawadu' rahimani wa rahimakumullahi jaminah. Ibrahim bin Ajham rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan. Ma sadakallaha abdun ahabbas syufrah. Tidak akan berbuat jujur. Tidak akan bersikap jujur seseorang kepada Allah Azza wa Jalim. Apabila orang itu ahad basyuhrah. Cinta kemasyuran. Cinta menjadi orang tersohor. Dikenal. Menjadi buah bibirnya orang. Orang pintar, orang alim, orang ini, orang itu. Kata Ibrahim bin Adham, orang yang seperti ini tidak akan bersikap jujur rahimani wa jami'an kepada Allah. Ma padakallaha abdun ahabba syufrah. Tidak akan bersifat jujur seseorang kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Apabila orang tersebut. Mencintai kemacuran. Ketersohoran. Menjadi orang terkenal. Menjadi orang yang disanjung dan dipuji. Diposisikan pada posisi. Setinggi-tingginya rahimani wa rahimakumullah. Menjadi seikh. Menjadi seorang alim, alamah. Muhaddi. Ya, Muhakib. Dan yang semisalnya. Maka ini rahimani wa rahimakumullah. Yang akan membahayakan. Kalau saja Ibrahim bin Adham mengatakan. Tidak akan jujur seseorang kepada Allah. Apabila memiliki sikap dan sifat ini. Bagaimana lagi dia akan jujur di hadapan manusia yang lemah ini. Bagaimana mungkin dia akan bersifat jujur. Di hadapan manusia yang bisa dikelabuhi. Dan didustakan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Sesuatu yang amat sangat penting rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Abu Nu'aim Di dalam jami' bayanul ilm. Mengatakan. Wallahi. Ma halaka man halak illa bihubbir riyasa. Demi Allah. Kata Imam Abu Nu'aim, rahimahullahu ta'ala. Demi Allah tidak akan hancur dan binasa. Orang yang binasa. Kecuali disebabkan karena dia cinta kepada kepemimpinan. Dia cinta menjadi orang yang terkenal, menjadi orang tersohor, menjadi orang yang disanjung-sanjung. Apakah dari lisan atau dari internet atau dari tulisan-tulisan maka senangnya seseorang untuk mendapatkan sanjungan dan pujian tersebut. Ini yang akan menggeret dia menuju kebinasaan rahimanirahimakumullah. Tabarakallahu fikum. Ini yang pertama rahmani wa rahimahumullah. Bahwa sebab seseorang untuk kemudian terus berada di atas kesesatan, berat untuk kembali kepada al-haq padahal dalil dan bukti itu jelas dan nyata di hadapannya. Ini adalah sebuah penyakit yang harus kita kikis pada diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai orang yang belajar ilmu. Karena barasallahu fikum, ilmu yang kita pelajari itu akan mendatangkan rasa takut kepada Allah Jalla subhanahu wa'alaikah. Walidhalika kala al-imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kala ba'du salafi al-ilmu layta bi Leisa bekap riwayat. Wa inna mal ilmu Yang dimaksud dengan ilmu adalah bukan karena banyak menimba dan meriwayatkan dari sana, dari pula, dari Allah belajar dari si pula, pindah ke si pula sehingga mungkin beratusan sihnya rahimani warahimah kumulah. Bukan dinamakan ilmu itu, karena engkau banyak menimba, banyak belajar, banyak menghafal ayat, banyak menghafal hadis. Namun yang dinamakan dengan ilmu, kata ulama unassalaf, rahimahumullah adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah ужаллаху анна. Al ilmu ليس ليس بكسرة رواية wa innama al-ilmul khafiy. Ilmu itu adalah yang membuahkan rasa takut diri kita ini kepada Allah azza wa jalla, hafizun wa hafidahukumullah. Fahalil ma'kul? Apakah barakallahu fikum masoakal jika seseorang telah mendapatkan gelar LC? Atau mungkin yang sejenisnya? Ma atau mungkin gelar doktor, lalu kemudian barokallahu fiqum menganggap kecil persoalan penyelisihan terhadap manhajul hak, dia sudah sampai ke sisi para ulama, mungkin belajar di sisi alim ulama sunnah, asyhadani wa asyhadakumullahu jami'ah, menganggap enteng dan renah. Persoalan penyelisihan manhaj. Mungkin dia mengatakan. bahwa Barakallahu Fikum. Yang penting akidahnya. Yang penting ya, ibadahnya bagus. Atau yang semisalnya. Dengan alasan-alasan. Yang belum pernah dilakukan oleh Salafun As-Soleh. Ridwanullah Alim Az-Mai. Itu alasan. Kita menutup mata dari alasan dunia yang ingin dikejar hasidu wa hasidakallahu coba dengarkan bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala an bercerita kata beliau innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum min as-sha'r wa kunna na'udduha ala nabi alayhi s-salatu wassalam minal mudifah. kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an sesungguhnya kalian melakukan kekeliruan dan kesalahan yang menurut kalian itu atau lebih kecil dari ukuran rambut barkallah kesalahan dan kekeliruan itu anda mengatakan itu wafanna qudduha sementara kami kata Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala menganggap kekeliruan yang kecil dan kesalahan yang ringan ini di masa Nabi alaihi salatu wasallam minal mughlifa termasuk dari perkara yang membinasakan dan yang menghancurkan ta'ala sanum ma li radiyallahu ta'ala anhu ibnu abi mulaika rahimahullahu ta'ala mengatakan adraktu thalathina min ashhabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kulluhum yakhafuna ala nafsihin nifaa kata Ibnu Abi Mulaika rahimahullahu taala saya bertemu dan berjumpa dengan 30 sahabat Rasul alaihi salatu wasalam semuanya mengkhawatirkan diri-diri mereka dijangkiti oleh sifat nifaq sifat kemunasikan hafizani wa hafizakumullahu jami'an Babarokah Allahumma, sehingga yang ada dalam perjalanan pendahulu kita yang soleh di dalam melangkah dan memperjuangkan dakwah itu, dakwah Allah Jalla Subhanahuwataala adalah bagaimana ridhonya Allah itu turun, bagaimana barakah Allah Jalla Waala mereka dapatkan rahimani wa rahimahum Allahumma. Namun sekarang, mungkin barakallahu fikum karena iman, kita sering melirik terhadap sanjungan dan pujian orang-orang. Apalagi, kalau sampai mendapatkan sanjungan dan pujian dari umarak, dari pemimpin. Dengan pendidikan yang kita lakukan, barakallahu fikum. Iya. Iya dengan sistem dakwah mungkin. atau yang semisalnya kita senang apabila mendapatkan sanjungan dan pujian tetapi kita tidak mau melakukan koreksian total terhadap langkah yang kita lakukan berjalan di atas dakwah salafiyah kenapa bar salah kita tidak mau melakukan koreksian karena tadi ada keinginan-keinginan di belakang rahimani warahimakumullah pertama kita terlalu PD terhadap diri kita sendiri seolah-olah kita tidak akan bersalah karena mungkin telah menyandang sekian sanjungan dan pujian dalam hidupnya terlalu PD kata lima ibnu al-khajjimi rahimahullah Termasuk dari perkara yang akan menutup seseorang dari muhasabatun nafsi. Melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri. Di saat ada husnul bin nafsihi. Di saat ada berbaik sangka pada dirinya sendiri. Penduru Barasallahu Kisah. Termasuk dari sebab seorang akan tidak lagi melakukan koreksian terhadap dirinya sendiri. Terhadap langkahnya. Terhadap perjuangannya. Di dia memiliki barakallahu fikum sifat pd di dalam dakwah. Yang kita maksudkan sifat pd seperti ucapan lalimam. Ibnul Qayyim rahimahullah. Yaitu husnul zan bin nafsirah. Berbaik sangka terhadap dirinya sendiri. Maka beliau al-iman Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan. Bagaimana engkau akan khusnudzan pada diri engkau. Sementara di antara dua lambung engkau ada lawan dan musuh. Bagaimana kita akan khusnudzan berbaik sangka pada diri kita sendiri. Sementara di antara dua lambung kita ini. Ada lawan dan musuh. Rahimani wa rahimakumullah. Itulah nafsu barakallahu fikir. Zuru rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu. Di kita kembali. Mengambil bimbingan ulama ulama'unah. Lalu kita mencoba melakukan koreksian pada diri kita sendiri. Kita melakukan koreksian terhadap langkah yang kita lakukan. InsyaAllah. Allahu Azza wa Jal. Akan membersahi barakalafikum kita. Dan menganugerahkan keistikamahan hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu. Faya ikhwani wa ya akwati. Rahimani wa rahimakumullah. Ternyata. Kita harus berusaha untuk melakukan koreksian sekarang. Terhadap diri kita. Yang sedang memikul amanat yang besar dari Allah SWT. Jangan sampai kemudian nikmat ini dicabut oleh pemiliknya. Syakir al-Malkhi rahimahullahu ta'ala berkata, Arba'atu asyia'i. Min tarifil istiqamati. Kala syafi' al-balhi rahimahullah. Arba'atu asyia'i. Min tarifil istiqamati. Empat perkara. Yang kedengar, dengan dengar empat perkara ini. Seseorang akan bisa menjadi istiqamah rahimahni wa rahimahumullah. Yang pertama, la ystru ku amrallahi lishidatin dan dilubihi. Jangan sekali-kali dia meninggalkan perintah Allah Alaihizawajall disebabkan karena perkara besar, ujian besar. Malapetaka besar pada dirinya turun azizani wa hasibakumullah la yatruku amrallahi li shiddatin tanzilu bi jangan dia meninggalkan perintah Allahu jalla subhanahu disebabkan karena ujian dan malapetaka itu turun pada dirinya sendiri Kan seringnya kita potong kompas barat Allah itu. Di saat ujian dan cobaan itu besar turun. Kita mencari langkah. Yang akan cepat melepaskan kita dari problem besar itu. Terkadang lupa kita syariat Allah. Kita langgar rahimani wa rahimakumullahu jam. Maka kalau sekiranya. Engkau adalah orang yang istiqamah di atas manhaj. Di saat seseorang datang menghampiri rumah engkau lalu mengingatkan dan menegur bahwa Anda ini afwan, maaf. Anda salah dalam hal ini, ini penting. Kalau Anda benar-benar telah istiqamah di atas manhajul haq Maka anda segera untuk melakukan koreksian terhadap diri anda. Karena itulah perintah Allah dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian engkau bangkit amarahnya, emosionalnya, seolah-olah ini adalah tamparan di dalam hidupnya. Padahal dia adalah masih bersuara manusia biasa. Maka nanti kita akan mendengarkan bagaimana kata wa'd an zakal imamu wa syaikhul islam di asrihi asy-syekh mukbir rahimahullah taala sampai kemudian tidak lagi mau melakukan koreksi kepada dirinya sendiri sebaliknya dia menudih dia menuduh yang menasihati yang mengingatkan dia adalah para pendusta. Hadirin. Wajiz 'ala zalik. Tambah lagi barakallahu fikum. Orang yang mengingatkan dia, yang menasihati dia untuk rujuk kepada Al-Haq, dikatakan orang-orang hasud. orang-orang hasad di dalam dakwah ini. Fa ya'atallahu kita ini orang-orang da'i. Orang-orang lemah. Wa anna Allah huwa al-qawiyul aziz. Dia Allah hujalla ala yang maha kuat. Kita ini adalah orang-orang yang jahil dan bodoh. Wa anna huwa al-alimul hakim. Dia Allah SWT wa jal yang maha berilmu. Barakallah khidup. Kita semuanya ini adalah orang-orang fakir. Orang-orang yang sangat butuh. Wa anna huwal ghaniyul amir. Dan dia Allah Azza wa Jal. Zat yang maha kaya. Dan maha terpuji barfkallahu kita. Dan kita ini adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Wa anna huwal ghafur rahim. Di Allah Azza wa, la, wa Jalla. Zat yang maha pengampun. Dan maha penyayang. Hafizani wa hafizah kumullahu jami'at. Makabar ke-Lahu Termasuk dari langkah untuk kita menjadi istiqamah. La yadruku amrallah li syidda kintan Jangan sekali-kali. Dia meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal karena satu ujian besar yang turun menimpa dirinya Barakallahu Allah washani yang sejua. La yatruquhu dia tidak meninggalkan perintah Allah Azza wa Jal li shay'in minat dunia waqa'afiyatihi. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena setuil dunia telah jatuh di tangannya. Dia tidak meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena dia telah memperoleh setuil dunia barat Allah Memang benar apa yang dikatakan oleh nabi yun alaihi salatu wassalam ad dunya hulwatun khadirah dunia itu barakallahu fiikum manis dan hijau semua kita rahimani wa rahimakumullah senang terhadap yang manis dan senang pula memandang kepada yang hijau Haqidhani wa haqidhafumullah. Sehingga betapa seringnya. Secuil dunia yang diperoleh itu. Menyebabkan kita melelang. Barakallahu fikum manhaj kita. Menyebabkan kita berani. Untuk melanggar larangan. Allahu azza wa jall. Bahkan menyebabkan kita. Barakallahu fikum. Memiliki sikap warna-warni di dalam dakwatu ila Allahi Jalla Subhanahu. Persoalan dunia rahimani wa rahimakumullah. Lidhalika kalam nabiyu alihi salatu wassalam. Likulli ummatin. Likulli ummatin. Fitnatun wa fitnat ummati almal Setiap umat itu ada ujian yang menimpa mereka Dan ujian yang menimpa umatku kata Rasul alaihi terkait dengan persoalan apa almal yaitu harta coba ekuanun melakukan koreksian terhadap orang-orang yang seperti ini sifatnya bermain dalam urusan dakwah ilallah jalla wa berwarna-warni barkallahu fikum dalam dakwah ilallah jalla subhanahu maka coba kaji. kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa di sana ada dunia yang akan ingin dikejar Termasuk dalam persoalan dunia Adalah mengejar posisi Kedudukan Sanjungan, ketersohoran Dan yang semisalnya Rahimani wa rahimakumullah Sadaqan Nabiya Alayhi salatu wassalam Ilyakul likulli ummatin Fitnatun Wa fitnatu ummatin Alman An-Nabiya Alayhi salatu wassalam Berucap di hadapan orang yang telah disanjung dan dipuji oleh Allahu Jalal wa ala. Generasi terbaik umat ini para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam mal fakru akhsha alaykum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa Bukan kemiskinan. Bukan kefakiran. Yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsya. Antum safalakumah dunia. Tetapi yang aku takutkan. Yang aku khawatirkan. Kepada siapa beliau berucap ini. Kepada mereka-mereka yang lurus manhajya. Kepada mereka-mereka yang kokoh. Yang langsung dalam didikan Nabi Yunus alaihissalam, tapi yang aku khawatirkan dan yang aku takutkan menimpa kalian di bentangkannya asas kalian dunia. Kalau sudah dunia dibentangkan, akankah kita mau menjadi penonton yang setia melihat orang yang sedang rebutan barokahullah itu? Atau kita juga tertarik dan terpanggil. Untuk ikut berebutan. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Fata nafasuh sama tanafasuh ha. Kalian akan berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana orang-orang kafir telah berlomba-lomba untuk mengejarnya. Pada akhirnya dunia itu membinasakan kalian Sebagaimana telah membinasakan mereka. Bukan berarti kata Syekhuna Mukbil. Rahimahullahu taala. Anda tidak mencari sesuap nasi untuk makan. Anda tidak makan, tidak minum. Bukan itu yang dimaksud. Tapi jangan sampai. rezeki yang telah didapatkan dari galul yang haram. Halal, tidak merasa cukup dengannya. Tapi kita harus mencari lagi lewat jalur-jalur yang tidak benar dan tidak dibenarkan oleh syariat. Asyidah Nihawahulah kumamah. Betapa banyak dari saudara-saudara kita ahlu sunnah wal jamaah dengan keinginan barat fikum membuktikan kepada ummat bahwa dia siap atau mereka siap untuk berbuat yang terbaik. Yang akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh salafijin atau mungkin oleh ulama-ulama salafijin terkait dengan pendidikan rahimani wa rahimah kullahu jami bersisih bagaimana caranya memadukan dengan bahasa memadukan antara pendidikan di Saudi dengan pendidikan yang ada di Indonesia apa Hasilnya dan memadukannya itu kemudian apa warnanya barokahullahukum anda tidak bisa berbuat karena anda rahimani warahimakumullah sudah masuk barokahullahukum dalam jaringan sistem pendidikan yang kita tahu sendiri rahimani warahimakumullahu jami'ah kita tidak bisa berbuat bahkan kita dijadikan banyak tanazul. Banyak mengalah. Dari hal-hal yang itu prinsipil dalam manaj. Yang sangat membahayakan. Apabila kita melanggarnya rahimahni wa rahimahkumullah. Kenapa tidak merasa puas. Dengan pendidikan yang telah dilakukan oleh Nabi Yuna alaih salatu wassalam. Dengan pendidikan yang telah. Dilakukan oleh ulama una dari majlis mereka keluar alim alim alim ulama. Kenapa ahlu sunnah wal jamaah tidak memiliki rasa bangga bisa mewujudkan pendidikan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Rasimani warahimakumullah? Masa suri doya allah. Apa yang kau inginkan? Melalui pendidikan ini. Turidu ridha Allah. Wa turidu baraka ta. Apa anda. Menginginkan ridha dan barokah Dari Allah. Bukan ini langkah dan jalannya. Rahimani. Wa rahimah. Jelas baraka Allah. Tidak ada satupun. Bentuk. Yang itu kita anggap baik. Kecuali telah ditinggalkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasidani wa haddakumullah. Maka inilah yang kita maksudkan. Di saat seseorang meninggalkan larangan Allah, di saat seseorang meninggalkan perintah Allah karena dunia yang diperolehnya, karena dunia yang telah digenggamnya, karena kedudukan dan posisi yang telah didapatkannya. Inilah yang menyebabkan dia goncang di dalam memegang prinsip manajul haf, hafidhani wa hafidhakumullahu jamaah. Jeleknya, Barakallahu Kisum, Di saat saudaranya, datang mengingatkan, datang menegur, tadi sudah kita sebutkan di depan. Dianggap teman yang datang menegur dan mengingatkan adalah orang-orang khasad. -orang Barat sallallahu fitha. Lucukan. Bagaimana dia berani berucap. Padahal dia jelas melakukan keseliruan dan kesalahan. Lalu mempunis orang-orang yang menginginkan kebaikan buat dirinya Dan menggolongkan termasuk dari orang yang berbota besar. yaitu hasab rahimani wa rahimakumullahu jamiah. Nas'alullah salamatul afiyat. Apakah engkau tidak punya malu di saat engkau menuduh saudara engkau yang menginginkan kebaikan. Lalu engkau tuduh orang-orang yang hasrat rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Persoalan dunia barabtallahu ikum. Sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Coba periksa. Wasiat syaykhuna mukbir rahimahullah. Disaat melepaskan murid-murid pertama beliau. Beliau mengingatkan. Dunia. Dunia. Hafizani wa hafizahkumullah. Maka oleh kerana itu ya ikhwani. Wa ya akwasifi la'izzakumullah. Kita butuh untuk menjadi orang yang istiqamah. Di atas manhak ini. Maka jangan sekali-kali. Karena dunia yang baru kita genggam. Lalu kita melanggar perintah-perintah Allah Jalla Subhanahu atau kita meninggalkan perintah Allah Jalla Subhanahu Wa Taala. Hasa hua tani, ini yang kedua langkah untuk kita menjadi istiqamah. Watsalik yang ketiga, la Ya'malu. bi hawa ahadin. Walabi hawa nafsihi Fa innal hawa Madmumun Jangan sekali-kali Dia berbuat Dia bersikap karena mengikuti hawa nafsu seseorang La ya'mali Bi hawa ahad Walabi hawa nafsihi فَإِنَّ الْهَوَى مَزْمُونَ Jangan dia berbuat. Jangan dia berbuat. Karena hawa nafsu seseorang. Atau karena hawa nafsu dirinya. Karena yang namanya hawa nafsu itu tercela kata Syafiq al-Balq. Rahimahullahu ta'ala. Wasiat yang amat sangat besar. Betapa seringnya alus sunnati wal jamaah. Menjadi tumbal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh pihak-pihak tertentu baratullah. Karena mungkin bawaannya lugu. Ya, Masya Allah melihat. Memperhatikan gurunya ini. ya, Banyak ilmunya. Banyak ayatnya, hafalan ayatnya, hafalan hadisnya. Lalu sampai keluar. Tidak menerima kalau gurunya itu diingatkan dan dinasehatkan. Tidak menerima barasallahu khidup. Coba. antum melihat orang yang seperti ini. Dia tidak memiliki keistikomahan di dalam memegang prinsip manajil haq. Goncang rahimani wa Semestinya kita ini bar sallahu fikum. Berbuat, kata beliau yang terakhir. Ya'malu bil kitabi wa sunnah. Beramal dengan kita. Dan beramal dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat untuk menjadikan kita istiqamah. Rahimani warahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum. Jangan sampai kita ini menjadi tumbai. Kita masih mengingat. Ja'far Umar Talib rahimani warahimakumullahu. Yang akan menjadikan Ahlus Sunnahi wal-Jamah sebagai tumbai. Untuk kemudian mengejar apa yang dia maukan. Barakallahu wa sikam. Hafidhani wa hafidhahkumullah. Allahu azzawajillah. Menyelamatkan barakallahu wa sikam ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian. Dengan usaha beberapa ustaz. Untuk tampil dan berani menghadang. Ja'far Umar Talib. Kekejamannya, keberingasannya. Dengan penuh kesabaran. Saya tidak mau sebutkan siapa dia. Yang telah berjasa terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Yang kemudian dicaki mati barakallahu fikum. Oleh ya, pihak tertentu rahimani wa Dijatuhkan. Bahkan lebih. Ya, dikatakan. Sebagai penyebab. Penyimpangan alu sunnah semakin besar orangnya. Padahal barakalabikum orang yang dizalimi oleh lisan. Dakar Rajul Mutalawin adalah orang yang banyak berjuang. Dan menyelamatkan tentunya setelah Allah. Perjalanan dakwah syalafiyah. Dari tengkraman Ja'far Umar Talib Rahimani Warahimahkumullah. Semua Ustaz akan bercerita tentang perjuangan yang besar tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu. Kita harus kembali. Untuk mencari jalur keistikamahan. Untuk kemudian berjalan di atas manhajul hak. Jangan sekali-kali kita menjadi tumbal. Untuk kita berbuat beramal untuk membela kepentingan individu orang barakallahu fikum jangan rahimani wa rahimakumullah namun kita harus menjadi pembela terhadap al-hafidani haq wa hafidakumullah dan kita harus bergabung bersama ahlul hafi barakallahu fikum kita kembali penyebab yang kedua kalau tadi pertama kenapa seseorang itu Sulit untuk kembali kepada kebenaran. Padahal dia mengetahui. Tentang terang benderangnya al-haq itu. Penyebab yang kedua. Al-istikbar. Wal-aba. An-qabulil haqqi. yaitu adanya sifat dan sifat sombong. Sifat. Angkuh pada seseorang itu. Adanya sifat angkuh dan sombong. Dari menerima al-haq rahimani wa rahimahkumullah. Kalau Imam Sufyan Ibn Uyaynah rahimahullah. Imam Sufyan Ibn Uyaynah rahimahullah ta'ala mengatakan. al Laisal'akilu. Allah Ya'riful Khairawajjar, bukan yang dinamakan orang pintar, orang cerdas itu adalah orang yang berilmu tentang kebaikan dan kejelekan, bukan yang dinamakan orang pintar, orang cerdas itu. Adalah orang yang mengetahui kebaikan dan kejelekan. Kata Liman. Sufyan Ibn Uyayna. Hinnamal aqilu. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang berasal itu adalah. Al-lazi. Ida ru'al khairat taba'ah. Wa ida ru'al syarran jutanabah. Apabila dia melihat kebaikan dia segera mengikutinya dan bila melihat kejelekan dia segera menjauhkan diri daripadanya ini yang dimaksud dengan orang yang cerdas orang yang pintar rahimani warhimatumullah bukan orang yang menumpuk dalam hafalannya tentang kebaikan dan kejelekan bukan tetapi yang dinamakan orang cerdas Orang pintar itu adalah orang yang apabila melihat kebaikan, dia segera mengikutinya. Dan bila melihat kejelekan, dia segera meninggalkannya dan menjauhkan diri. Rahimani wa rahimakumullah darinya barakallahu ikum. Ucapannya Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Kala Abu Darda rahimahullahu. Abu Dardak radiyallahu sa'ala anhu berkata. Alamatul jahli salatah. Alamatul jahli salatah. Tiga dari tanda kebodohan. Tiga tanda kejahilan. Yang pertama al-ujub. Memiliki sifat ujub bangga diri apalagi kalau seseorang tidak lagi menganggap dirinya akan salah dan keliru rahimani warhimakumullah jami'an maka dengan adanya sikap ujub pada diri seseorang maka ini tanda dari tanda kebodohan yang ada pada dirinya bangga diri barakallahu fiik Karena kalau sampai seseorang itu dijangkiti oleh sikap ucub, Kan akan berdampak pada kejelasan yang lain. Pertama, akan mengensengkan orang lain Baratulah Fikum di bawah dirinya. Mereneskan. Orang lain Rahimani wa Rahimakumullah. Bila orang itu adalah di bawah dirinya sendiri, barokah Allah ﷻ. Cobalah tombangkan bagaimana direnehkannya makhat-makhat ahlus sunnati wal Jama'ah yang di dalamnya dibicarakan padanya kala Allah wa kala Rasul, dibahas padanya kutub-kutub akidah, dibahas di dalamnya aqcam, hukum-hukum, dientengkan, direnehkan. Lalu kemudian memposisikan diri. Seolah-olah dia telah menyampaikan. Seluruh ilmu. Yang tidak disampaikan di pondok-pondok pesantren. Rahimani wa rahimakumullah. Hadha huwa al-ujub. Wa hadha huwa al-kibru. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah sikap ujub. Barakallah. Inilah sifat. Keangkuhan dan kesombongan. Mengentengkan dan merenehkan. Ahlu sunnati wal Jamaah Yang mendidik. Bersabar di ma'ahnya. Duduk mengajarkan saksir. Duduk mengajarkan fikih Duduk mengajarkan akidah. Hakidhani wa hakidah kumullahu jamu. Mengentengkan dan meremehkan. Maka di saat orang yang meremehkan ini. Terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan fatal. Dinasehatkan oleh orang-orang tadi yang diremehkan. Kira-kira apa yang muncul. Akankah dia siap untuk menerima teguran. Dan juga nasihat itu. Rahimani wa rahimahkum allahu jamiat. Makabara sallahu fikum. Ternyata tidak memiliki kesiapan. Karena yang mengingatkan. Yang menasihatkannya itu adalah. Orang-orang yang tadi diencengkan. Dan direnehkan perjuangannya. Setelah itu Barokallahu fiqom sampai kepada kelimasnya mereka-mereka yang tadi berjuang dengan membina umat min cikaril ilm ila kibari mulai dari yang kecil seleksi usulul salasa berangkat kepada kitab keberikutnya mungkin kes mungkin Barokallahu fikum kepada akidah lwasatiah berakhir akidah lwasatiah berangkat kepada kitab yang diatasnya terus demikian. Ternyata mereka-mereka itu para pendusta Bartholah. Coba perhatikan. Bagaimana jenjangan dosa itu sedih. Maka benar. Kata lima. Ibn Abil Izi rahimahullahu ta'ala. Izi akut. Az-zambu nafhibu zani. Dosa itu akan melahirkan dosa. Rahimani wa rahimahumullah. Apabila tidak bersawabat. Barakallahu dikau. Antum perhatikan. Bagaimana tentang bahaya sifat ujub. Rahimani wa rahimahumullah. Akan mengentengkan dan meremehkan Perjuangan saudaranya. Lalu memposisikan dirinya. Seolah-olah dia telah mencakup. Yang telah membangun semua ilmu dalam dakwahnya rahimahni warahmatullahi wajahni. Kedua, selain ujub termasuk dari tanda kesololan dan kebodohan wakat rasul man sepidi mala ya'ni. Banyak berbicara pada sesuatu yang tidak berguna baginya. Ada orang yang sifatnya Barakallahu keluar fikum asbun. asbun itu? As -bun. Asal bunyi. Kalau sudah main Barakallahu keluar fikum dengan internet, asal tulis. Sampai Walillah Subhanallah, Syekh Robi dibanding-bandingkan dengan ulama yang lain. Dari sisi umur apa ya aku? Gunanya anta membandingkan alim yang engkau mengerti sendiri perjuangannya terhadap sunnah Rasul, Alaihi Ssalam, lalu kemudian sampai kelima membandingkan dalil alim. Dengan saudaranya rahimani Warahimakumullahu jamiat Kita tidak mengenal Mengetahui langkah-langkah seperti ini Kecuali langkah-langkah Hijbi Kita tidak mengetahui Baras Allah itu Cara dan langkah Untuk menjatuhkan Kedudukan alim ulama Dengan cara membanding-bandingkan Dengan umur Dengan sisi ilmu mungkin Dengan ini kecuali itu langkah hizbiyun rahimani wa rahimatullah wa maka perhatikan barakallahu fikum seseorang rahimani wa rahimatullah dikatakan jahil butu apabila tadi memiliki berbicara sesuatu la yakini tidak berguna barakallahu fikum Wahyannya anshain wayakhi termasuk dari tanda ketololan dan kebodohan, yaitu dia melarang dari sesuatu wayakhihi, namun dia barokallah kifum mendatanginya melarang dari sesuatu, namun dia barokallah kifum mendatanginya rahimani warahimahukumullah jami'an inibarakallahu fikum sikat kebodohan dan ketololan yang disebutkan oleh Imam Abu Darda radhiyallahu taala an wa qala zayruhu berkata barakallahu fikum selain dari Abu Darda radhiyallahu taala an ijabul mar'i bi nafsihi dalilun ala dha Si aqli seseorang itu ujub pada dirinya sendiri maka ini sebagai dalil tentang kelemahan akal yang ada pada dirinya. Wakalu dan mereka mengatakan, la taral mawjibah. Engkau tidak melihat orang yang memiliki sifat ujub illa kecuali Toliban diri asah. Engkau tidak melihat. Seseorang yang memiliki sifat ujub itu. Melainkan dia adalah mencari kepemimpinan. Mencari barakallahu fikum. Supaya menjadi orang terdepan. Anda tidak akan menemukan seseorang. Yang memiliki sifat ujub. Melainkan dia akan mengejar kepemimpinan, kedudukan hafidhani wa hafidhahkumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhahkumullahu. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilm. Tentang bagaimana bahaya seseorang muslim dan muslimah. Ahlus sunnati wal, wal jama'ah berpenyakit barakallah sikum dengan penyakit ini, yaitu memiliki sifat ujuk pada dirinya, semoga Allah wajah wajal menjelmaatkan kita barokallahu fiqum darinya. Kalaupun ternyata ada pada diri kita, semoga Allah Allahu Jalaluh Alah membantu kita untuk mencabutnya, menyingkirkannya dan mengobatinya. Warshimani warshimakum Allahu Jamiaan. Maka tentunya kita tidak akan menemukan obatnya kecuali ilmu yang berbarokah barakallahu fikum kita. kita tidak akan menemukan obatnya kecuali ilmu yang berbarokah rahimani wa rahimakumullah jami'an maka setelah ini semuanya saya mengajak segenap ikhwan dan akwati rahimani wa rahimakumullah untuk mengenal secara dekat. Siapa sesungguhnya asyik muqbir rahimahullahu ta'ala yang kita sadar pada belakangan-belakangan ini. Banyak barab sallahu yang pernah duduk di majlisnya. Yang pernah duduk dan mengecam pendidikan darinya rahimani wa rahimahkumullah. Yang menyaksikan bagaimana. Keluasan ilmunya Barak Allah Dan bagaimana Rahimani wa Rahimakumullah. Akhlaq dan adabnya. Ternyata banyak. berbuah Barak Allah Dalam. Ujian dan cobaan menimpa Ahlu Sunnahi wal Jama'ah. Kita masih mengingat. Seseorang yang dieluk oleh Izbi Bahkan, dia dikatakan menjadi fikum murid syekh mukbil yang paling pintar dan cerdas. Dialah yang bernama Abu Fakada. Rahimani wa rahimahumullah hujanik. Kita tidak menemukan. Sampai kemudian meninggalkan langkah gurunya sendiri. Melainkan kerana dunia rahimani wa rahimakumullah. Wadhat al-rajul. Yang mungkin kita kenal. Yang bernama Asya Shijin. Bagaimana barasallahu fikum. Dia tahu dan duduk di sisinya. Sayfuna muhbir rahimahullahu ta'ala. Ada juga bernama. ya, Yaitu Abu Hazm. Muhsin Juga di negeri Antum Di sini Barakallahu fikum Ali Abbas Rahimani wa rahimakumullahu jamiah Pernah duduk Di sisi Alim besar ini Syekhul Islam Di masanya rahimani wa rahimakumullah Mari Kita mengenal beliau secara dekat untuk kemudian mereka-mereka. Yang meninggalkan guru besarnya itu. Kembali barakallahu sikm kepada Alhamdulillah. Kembali untuk meniti. Langkah gurunya rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memegang prinsip manhajulham. Barakallahu sikm. Saya mulai rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa. Ayat Syed Mukbir rahimahullahu ta'ala nasab beliau adalah al-shayb al-allam Abu Abdurrahman Mukbil ibn Hadi bin Mukbil bin Qaid al-Hamadani al-Wab'i al-Khalali min qabilah Ali Rashid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah kullayran beliau barakallahu fiikum tidak disebutkan tahunnya rahimani wa rahimahumullah beliau dilahirkan di daerah yang sangat terpencil yaitu di daerah Damad Rahimani wa rahimahumullah dan bapaknya meninggal dunia dan beliau di saat itu masih kecil sehingga tidak mengenal bapaknya Rahimani wa rahimahumullah fa'a sya yatimun beliau hidup Menjadi anak yatim rahimani. Warahimakum allahu jami'an. Lalu setelah wafatnya. Sang bapak dan di saat beliau masih kecil. Beliau berada. Di pangkuan Baratullah Sikum sang ibu. Dalam beberapa waktu. Dan sang ibu tentunya. Seseorang yang ditinggal-meninggal oleh sang suami. Setelubu minhu. Menuntut dari syif Muqbir rahimahullah ta'ala. Untuk bekerja mencari nafkah. Bahkan. Wa ta'muruhu ayyandura ila hali muzama'i. Sang ibu juga berpesan. Untuk jangan lupa. Melihat kondisi masyarakat supaya Syekh Mukbil ini seperti mereka padahal kita taubarokallahu fikum masyarakat yang Syekhuna Mukbil rahimahullahu taala hidup padanya adalah masyarakat yang berpemahaman syarrahimani warahimakumullahu jami'an maka tatkala Asy-Syekh Mukbil rahimahullahu Mendengar Barokah Fikum permintaan dari sang ibu, beliau berpaling dari permintaannya lalu kemudian berucap. Saya akan pergi dan ingin belajar. Pataku lola. Sang ibu kemudian berkata kepada beliau. Allahu Yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada engkau. Sang ibu mendoakan Barab Fikum. Agar putranya mendapatkan hidayah. Dengan niatan agung dan mulia. Ternyata doa seorang ibu. Bertepasan dengan waktu mustajabah. Lalu kemudian. Asyik Muqbir rahimahullah ta'ala. Tampil menjadi seseorang. Yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Dan bisa memberikan petunjuk. Menjadi alim syahiran. Aliman syahiran. Menjadi seorang alim yang masyhur rahimani wa rahimakumullah jami'an fadrul barakallahu fikum satu hal yang menjadi catatan dalam kisah singkat beliau bersama sang ibu yaitu Kita dianjurkan tentunya untuk mencari doa kedua orang tua kita kerana Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Baratullah hukikum. Menyebutkan termasuk dari doa orang yang mustajabah. Mustajab doanya. Adalah doa kedua orang tua. Lalu kemudian. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau Syekhuna Mukbir Rahimahullahu Ta'ala. Hidup di tengah-tengah berkuasa padanya al-jahal wa syir. Wal-kurafat. Wal-ghulu fi ahli al Tumbuh berkembang. Barat sallahu fikum. Di tengah berkuasanya kejahilan. Kesirikan. Khurafat. Bahkan muncul sikap Ghulu terhadap keluarga Nabi Yunus shallallahu alaihi wasallam sampai kemudian masyarakat yang berada di yang beliau berada di tengahnya menganggap bahwa cinta kepada keluarga Nabi itulah dia agama rahimah warahimah kemulah di awal-awal dakwah tidak ada yang membantu dan menolong beliau barokallahu fiqom dari penuntut ilmu rahimahni wa rahimahumullah. Dan karena itu. Beliau mendapatkan serangan yang amat sangat dahsyat Dari masyarakat yang beliau tinggal padanya. Bahkan masyarakat yang berkuasa padanya. Pemahaman syiah. Berusaha untuk kemudian. Membunuh. Sayykhuna mukbir rahimahullahu ta'ala. Namun Allah azza wa jalla menginginkan yang lain pada perjuangan beliau. Allahu jalal wa ala menampilkan barakallahu fiikum dari keluarga beliau untuk kemudian melindungi beliau rahimahullahu taala. Memang itulah perjalanan barakallahu fiikum. Setiap para nabi dan rasul diuji oleh Allahu azza wa jalla di dalam mengemban amanat ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan setiap orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Dengarkan pesan beliau rahimahullah taala. Asturidu an tuqaddima lil Islam syai'an wala yutafallamu i Beliau rahimahullah taala. Memberikan wejangan dan nasihat. Apakah anda. Akan tampil memperjuangkan Islam ini. Lalu anda tidak mau dibicarakan. Aturi rindu. Antu qadjima lili islami syai'an. Walayu takallamati. Apa anda ingin tampil menjadi pejuang Islam. Memperjuangkan agama Allah. Lalu engkau tidak kemudian mau menjadi bahan pembicaraan orang. Nasihat yang amat sangat cindah. Beliau mengatakan. Asurihi. Antu qadjima lil islami syai'an. Wat tajiduhum yamsahuna jamba. Apa anda ingin tampil. Maju memperjuangkan islam. Lalu kemudian. Anda ingin menjumpai mereka-mereka, masyarakat anda. Lalu menghapus jidat engkau. Memuji, menyanjung, mengeluk-elukan. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Aku rindu antukad himalil islami syai'an. Watajiduhum yamsahuna jambah. Wa yakulun kasarallahu sirrijal min amfalik. Anda disanjung, Anda dipuji, Anda dieluk-elukan. Anda kemudian diangkat barat Allah Mereka tidak memusuhi Anda. Maksudnya rahimani wa rahimakum. Artinya, jangan Anda bermimpi. Anda berjuang memperjuangkan Islam. Lalu kemudian mulut jalannya tidak mendapatkan ujian dan cobaan rahimani wa rahimakum Tabarakallahu fiikum. Inna rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang bagaimana Syaikhuna Muqbir rahimahullahu taala di saat awal pertumbuhannya atau perkembangannya. Perkembangan dakwah yang beliau berada di atasnya rahimani wa rahimakumullah. Mahabbatuhu lil ilmi wal ulama. Kecintaan beliau yang sangat terhadap ilmu dan ulama, wakad tana muhiban للعلماء. Sheikh Mukhtar Rahimahullah Taala adalah seorang Sheikh yang sangat cinta kepada ulama, bahkan terhadap ilmu yang sangat berman ilmu yang bermanfaat dengan kecintaan yang sangat bahkan dahola lahu bainal lahmih wa damih wa athabih mundu tufulatihi wa kama akhbarana bidzalika huwa nafsu kecintaan kepada ilmu dan ulama bahkan sampai merasuk pada daging beliau darah beliau sebagaimana beliau beritaukan rahimani wa rahimakumullah sendiri yaitu syekh mukbil rahimahullahu taala beliau berpesan wa qala za tamarratin fi darsin lahu amma fi nafsihi min mahabbati al-'ilm telah mengungkapkan kecintaan beliau terhadap ilmu dalam sebuah majlis dengan mengatakan ma ahsan al-'ilma ahsan min adh-dhahab wal waraq Wa ahtan minan nisa'il jamilat. Wa ahtan minan mulk. Wa yakulu insyaallah. Natlubul ilma hatta namun. Katab liyur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiat. Betapa. Bagusnya. Ma ahtan al ilm. Bahkan lebih baik daripada emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada wanita-wanita yang cantik. Bahkan lebih baik daripada al-muluk kerajaan. Dan beliau mengatakan rahimahullah. InsyaAllah kita menuntut ilmu. Sampai kita mati. Kata beliau. Rahimahni wa rahimahkumullahu jemima. Rusukuhu il il Bagaimana Kekuatan beliau Kekokohan beliau Dalam persoalan il Falladzi A'tahiduhu Kata pengarang Tentang riwayat hidup beliau Putrinya sendiri Falladzi a'tahiduhu Wa adinullah Hadis Annal walida rahimahullah من الراسخين في العلم أحسبه كذلك ولا أذكر على الله أحدا ولا يماري فيه إلا جاهل أحمق أو معاند خبيث ولرسوخه في العلم ولرسوخه في العلم النفوس تطمئن لفتاويه وأقواله كثيرا dan yang saya yakini dan saya beragama di atas keyakinan ini. Bahawa sang bapak. yaitu bapak beliau sendiri. Asyik Mubbir Rahimahullah. Termasuk dari golongan ulama. Yang rasikhinna fil ilm. Orang-orang yang tokoh dalam masalah ilmunya. Demikianlah aku menyangka. Dan aku tidak membersihkan seorang pun di sisi Allah Jalla Subhanah. Dan tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali orang jahil ahmak orang bodoh orang tolol mu'alif khabih orang yang menentang dan orang yang memiliki jiwa yang jelek termasuk dari bentuk kekokohan beliau di dalam ilmu jiwa ini tenang dan tenteram bila menghadapi atau menemukan fatwa-fatwa beliau hifdhani wa hifdhakumullah aqidatsuhu Wa inayatuhu bidali. Akidah beliau. Dan bagaimana perhatian beliau yang dalam. Terkait dengan persoalan ini. Laqud kana ala ma kana alaihi. Salafunat salih. Mina sohabati. Wa tabi'i. Wa atba'ihin. Faman ba'dahum. Mimman tabi'ahum bi'ihsanin. Sungguh. Beliau rahimahullahu ta'ala. Berada di atas. Apa yang berada. Para pendahulu kita yang soleh. Dari kalangan sahabat. Kalangan sadi'in. Dan para pengikut beliau. Di dalam kebaikan. Minal imani billah. Wa asma'ihi. Wa sifatihi. Kama ja'at min gairi tamtilin. Wala tasjihin. Walasaziyin, walasakilin, sebagaimana terkait dengan keimanan kepada Allahu Jalal Subhanah dan nama-namanya, sifat-sifatnya, sebagaimana datangnya dengan tidak menyerupakannya atau tidak mensazbi mempermisalkannya atau menyerupakannya atau membagaimanakannya. atau Barokallahu fiqom mensakil menafikan kepada Allahu Azza wa Jalla hifdhani wa hifdhukum Allah. Semangat beliau di dalam berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa huwa min ahra sinnati al-tamassuki bisunnat rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lehadza a'la Allahu dhikra kama qala islam ibnu taimiyah inna Allahu yarfa'u ashsah bi qadri tamassukih bis sunnati orang yang sangat semangat untuk berpegang dengan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wa karena inilah Allahu jalla wa ala manihi san Penyebutan beliau. Seperti yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala. Akan mengangkat seseorang. Sesuai dengan khasdar berpegang teguhnya dia. Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Wa min kalamihi dan termasuk dari ucapan beliau yang dihinggalkan dalam masalah ini Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lena suruhnya walau ta'adzalna bil asnan kata beliau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan kami tinggal. Walaupun kami harus memperjuangkan dengan menggigitnya Dengan gigi-gigi kami. Wa kana yasyuku alaihi. Wa yu'limuhu. an arradu ja'watu lil'ihanah. Sungguh amat sangat. Menjadikan beban dalam diri beliau. Dan juga menyayat hati beliau. Kalau ada orang yang tampil. Menjadikan dakwah ini bahan pelesian dan penghinaan. Wajhaziru min dalik dan beliau memperingatkan setiap orang yang menjadikan dakwah ini bahan olok-olokan, ejek-ejekan atau dihinakan. Wajakulan dan beliau berkata, Ya Gibu, Anntakyal Allahi dakwati wala nu'riduha lilihanat. Kata beliau, kita wajib untuk bertakwa kepada Allah Jalla Subhanahu di dalam dakwah ini. Jangan sampai kita menampilkan dakwah ini sebagai lapangan untuk dihina dan direndahkan. Hafizni wa hafizkum Allahu jamian beliau berpesan kepada kita semuanya kita harus bersakwa kepada Allahu jalla wa di dalam dakwah. Jangan sampai karena akhlak dan perilaku kita terhadap dakwah ilaahi jalla subhanah. atau di atas dakwah ini orang menghinakan dakwah itu rahimani wa rahimakumullah. Tentunya barakallahu fikum. Seseorang sunni salafi dia harus menghiasi dakwah ini dengan akhlak yang mulia dia harus menghiasi dakwah yang agung dan mulia ini dengan akhlak rahimah rahimani wa rahimakumullah sebagaimana para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajma'in betapa sering orang mencela dakwah ini karena melihat akhlaknya seorang sunni sunniyah salafi Salafiyah. Ada orang Barakallahu Fikm Sunni melakukan jual-beli. Subhanallah tidak punya kejujuran padanya. Menipu Barakallahu Fikm saudaranya dan saudarinya. Bahkan menipu orang-orang awam Barakallahu sehingga dia menampilkan dakwah itu sebagai bahan ihana, dihinakan dakwah itu rahimahni warahmatullah. Atau mungkin barokah Allah fito. Seorang suami ya Allah, kasarnya suka memukul istrinya barokah Allah fito. Sedikit-sikit dipukul, sampai kemudian mertuanya awam mencela dakwah yang dia berada padanya karena akhlaknya yang jelek rahimani warahimahumullah ini gambaran-gambaran agar jangan sampai kita ini menjadi sebab dihinakannya dakwah ilaahi jalla subhanahu wa ta'ala ternary sabarullah kita harus menghiasi dakwah ini dengan akhlak dan aqidah dengan akhlas barukullahi wabarakatuh dan adat. Kata beliau. Sang putri menjelaskan. Wa kana masyuruan. Sang bapa ini atau sang syekh Sangat gembira sekali. Apabila. Kediru minan nasi sihadad zaman. Minan istijabah silil hafi. Bila melihat orang. Masya Allah. Banyak menerima al-haq. Beliau senang sekali barakallahu fihi. Wa bi ma'alaih ahlussunnah min al-qiyami biwajibihi. Dan sangat bergembira beliau apabila ahlussunnah wal jamaah tampil untuk kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka di atas sunnah Rasul ali sallallahu wasallam dan beliau mengatakan Ahlu Sunnah di Hamdillahi sedu parara, wa ajaul Islam yahbu nakom, wa Amerika mustajidatun antusaidah Sufi, -syi wal Syi'i, wal Kaafir, lahir ahlu Sunnah lah beliau mengasahkan. Ahlus Sunnahi, Alhamdulillah, telah mengisi kekosongan-kekosongan. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam sangat takut terhadap mereka. Amerika kata beliau, siap bekerja sama membantu orang-orang sufi, siap membantu seorang siwi. Siap membantu seseorang khasir. Akan tetapi ahlu sunnati wal jamaah tidak. Mereka takut barang Allah itu. Punya kewibawaan tersendiri ahlu sunnati wal jamaah. Mereka mengisi peluang-peluang yang rahimani wa Yang akan ia dimanfaatkan oleh orang-orang khasir rahimani wa ini wasiat. Wejangan beliau. Dan kita mendengar sendiri. Barakallahu fikum di majlis. Maukipuhu min fahmi salafis salih. Sikap. Beliau rahimahullahu ta'ala. Terhadap pemahaman salafis salih. Yaqulu rahimahullah. Beliau berkata. Nahnu. Muta'abiduna. Bifahmi salafus salih. Alladhi yuwaqiful adillah. Kata beliau. Kita. Beribadah kepada Allah. Jalla wa'ala. Dengan pemahaman salafus salih. Yang tentunya sesuai dengan dalil-dalil. Wa nakul -dalil. dan kita mengatakan. Innahum syarabakuna ila kulli khairin. Sesungguhnya mereka telah mendahului kita dalam semua kebaikan. Salafus salih telah mendahului kita di dalam semua kebaikan wa qad alaihim dan sungguh telah datang sanjungan dan pujian atas mereka seperti dalam firman Allah Jalla Subhanahu wa Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazi nattabauhum biihsan wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam khairukum qarni thumma allaziina yalunahum thumma allaziina yalunahum katablihu rahimallahu ta'ala ini terkait dengan sikap dan maukid beliau terhadap barakallahu fikum manhaj at-talaq sara'uhumal mubtadii wa zawi Bagaimana Barakallahu Kikum. Peperangan beliau bersama Ahlul Bida'i. Dan orang-orang yang menyimpang Rahimani wa Rahimahkumullah. Lakud kana Rahimahullah. Fi khutubi wa syu'uni ma'al khurafi ma'al munkarifin. Wa Ahlul Bida'i. Wa syairatuhu ma'rufahun. Ma ma'rufahun tidali. Sungguh Barakallahu Kikum perjuangan beliau dalam menghadapi orang-orang yang menyimpang dan ahlul bid'ah itu adalah sejarah yang amat sangat jelas barakallahu fih. Bagaimana beliau berjalan di atas manhajus salafus salih ridwanullahi alaihi ajmain wa kana yatafa'al rahimahullah dan beliau berangan-angan bercita-cita Tafa'ul. Agar semua kebidaan itu dilumatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Lima yarahu minal khair. Wa yakra'u tilkal abiyat. Karena beliau menyaksikan kebaikan-kebaikan barat sallahu fikum di dalam dakwatu. Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan beliau sering membaca bait syair yang mengatakan. Dahabat. Dawlatu ah. Habil bidai wa wa ha habluhum telah berlalu dan lenyap daulah kekuasaan ashabul bidah telah lemah tali tali mereka bahkan telah putus beliau sering mengulang-ulang barakallahu fikum bait sa'ir ini beliau rahimani wa rahimakumullah Sungguh Barokallahu Fikom amat sangat disakuti oleh Ahlul Bid'ah Beliau memiliki lisan lisan yang tajam untuk kemudian memerangi Ahlul Bid'ah Barokallahu Fikom. Beliau memerangi Ahlul Bid'ah dengan al-hak. Kemudian pembahasan yang keberikutnya zuhduhu. Tentang bagaimana kezuhudan beliau dan beliau menyingkir jauh-jauh dari persoalan dunia. Beliau adalah seseorang yang sangat zuhud dari dunia. Dan segala kenikmatan yang akan hilang dan binasa. Wayaspunuhi baikin mutawafi'in. Bakruhu minatim. Beliau tinggal di sebuah rumah yang penuh dengan tawar. Sebagiannya terbuat dari tanah. Wakat pola bamin huba Abu Ahilil Khayr dan telah meminta orang-orang yang berniat baik untuk kemudian menghancurkan rumahnya ini lalu membangunnya dengan bangunan yang bagus faaba beliau enggan rahimani wa rahmatullah fa innahu ala zuhdil jazi sungguh benar-benar beliau itu berada dalam kezuhudan yang puncak walahazh oleh karena itu dihazzar minad dunya Beliau sangat-sangat memperingatkan dari persoalan dunia. Ucapan beliau barakallahu fikum. Ad-dunya tu'akhiru shakhsan wa rubbama tulhihi fa yuqaddimuhal al-akhirah. Fa ya su'ni wa husan. Wa tusih. Kasabilu barakallahu fikum. Dunia itu akan menyebabkan seseorang itu mundur ke belakang. Asunya tu akhir sekos. Terkadang dunia itu melalaikan dia, bahkan mengedepankan urusan dunia daripada urusan akhirat. Beliau mengatakan dunia itu yang akan membusahkan masa hadis dan yang akan menjadikan seseorang itu bisu bumi wassii dunia itu akan menjadikan barakallahu fikum seseorang itu buta dan akan menjadikan seseorang itu bisu rahimani wa rahimakum kalau ikhwano dan aqwasi memperhatikan salam ini kita akan barakallahu fikum menemukan kebenarannya. Betapa banyak orang-orang dibutakan dari kesalahan yang dia berada padanya. Karena persoalan dunia. Betapa banyak orang dibungkam mulutnya. Karena persoalan dunia. Barakallahu fikum. Demikian wasiat syekhuna muhbir rahimahullah. Terkait dengan persoalan dunia barakallahu kukum. Sawa Bagaimana ketawa beliau rahimahullah ta'ala. Fahuwa la yabhar ala ahadih. Beliau tidak pernah sombong atas siapaku. Wala yaghtar nafsihi dan beliau tidak pernah tertipu dengan dirinya sendiri. Dan tidak pernah menyombongkan diri atas siapapun. Siapa saja yang pernah duduk bergaul bersama beliau. Akan menyaksikan dan mengetahui hal itu. Wahua Yahud. Dia sendiri yang mengatakan. Ana mukassirah. Saya ini adalah orang mukassirah. Mukassirah itu kalau kita bisa membahasakannya. Adalah orang yang. Apa ya. Yeah. Kurang bahasanya. Wayakul. Yeah. Dan beliau sendiri berkata lasuradian an nafsi saya tidak ridho atas diri saya sendiri coba antum perhatikan ini keluar dari ucapan yang penuh kesaduan sementara siapa yang membaca atau yang pernah duduk di sisi beliau mengerti bagaimana perjuangan besar beliau di dalam dakwah tu ilaahi azza Baik Barakallahu Kikum. Di ma'ahat yang beliau pimpin sendiri. Dan perjuangan beliau Barakallahu Kikum di tengah umat. Namun beliau sempatkan diri untuk mengatakan. Anak Mufasa. Salam. Bahkan beliau mengucapkan. Lasku radian an -nafsi. Saya tidak riza atas diriku ini rahimahuni wa rahimahumullah. Panduru barakallahu fikum. Da'al 'alim mengajarkan kita untuk tawaduk. Tidak kemudian sombong angkuh mengangkat dirinya sendiri atas yang lain. Tertipu dengan dirinya sendiri barakallahu fikum. Beliau mengajar kita untuk tawaduk. Ana muqassir. Kita ini orang kurang saya ini orang yang kurang Padahal kita mengerti perjuangan beliau... ...di dalam dakwah se'ilallah ijala subhanahu. Beliau mengatakan... ...Las kuradiyan an-nafsi... ...saya tidak riba atas diri sendiri. Maksudnya... ...perjuangan besar... ...yang dia korbankan buat dakwah ini... ...masih dipertanyakan buat dirinya sendiri. Tidak riba... ...atas perjuangan besar yang dia telah lakukan di dalam dakwah kepada Allah azza beliau mengajarkan tawadhu yang tinggi dan besar di dalam dakwah kepada Allah azza agar kita jangan angkuh jangan sombong berjuang membela membelanya membela al tidak membela kepentingan diri kita sendiri barakallahu fikum putrinya mengatakan akhbarana rahimahullah bahwa ketika بدا الشيد يظهر kami kakak sang putri bahwa di saat mulai kemudian kelihatan uban Nampak pada jenggot beliau, lalu kemudian beliau mengeluh, lalu berkata kepada dirinya sendiri, Mazah Qodam Salil Islam wal Muslimin. Apa yang anda perbuat? Apa yang telah anda perbuat buat Islam dan kaum Muslimin? Wahai jiwa, apa yang engkau telah perbuat? Apa yang engkau telah sodorkan? Terhadap islam dan kaum Muslimin. Subhanallah rahimani. Warahimakumullahu jamu. Tidak kemudian angkuh dan sombong beliau. Padahal beliau telah berbuat yang sangat banyak. Mungkin tidak ada. Da'i barakallahu fikum. Di seluruh dunia ini. Atau tidak ada di sana ahlus sunnati wal jamaah. Melainkan di sana ada murid-murid beliau. Hasil didikan beliau sendiri. Barakallahukhikum. Bukankah itu ada ala amal jariah. Amal besar. Kalau kita ingin membuktikan. bahwa dari sekian. Penjuru dunia. Muslimin ada padanya. Ahlu Sunnah ada padanya. Datang pertanyaan menuju beliau. Rahimani wa rahimakumullahu jangani. Itu punnya. Masih menyangsikan perjuangannya. Terhadap Islam dan Muslimin. Sungguh baratullah sikm. Kita ini banyak kombo. Kita ini banyak angkuh. Kita ini banyak ketinggalan. Dari akhlak-akhlak ulama kita. Yang mereka menyangsikan perjuangannya. Namun kita membutuhkan dada. Seolah-olah kita telah berbuat yang terbanyak. Di dalam dakwah tu Illallah Jalla Sama, padahal belum seberapa rahimani, warahimah kumullahu jami. Maka ini barulah tuh pelajaran tawaduk rahimani warahimah kumullah. Dengarkan ucapan beliau lagi. Wajah hidakwah, hina wajah, wa alat wancara. Dengarkan ucapan beliau di saat dakwah. Itu tampil ke permukaan. Di saat dakwah itu kembali menjadi tinggi. Dan berkembang. Beliau mengatakan dengan penuh ketawaan Tuhan. Hada syaitun aradahullah falaysa bi kuwatina wala bifasahatina wala bikasrati ilmina wala bikasrati malina. Kata beliau barakallah ikum. Ini adalah sesuatu yang Allah menginginkannya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kefasihan lisan kita, bukan karena banyaknya ilmu kita, dan bukan karena banyaknya harta benda kita. Dakwah ini tersebar memang Allah yang menginginkannya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kefasihan lisan kita. Bukan karena banyaknya ilmu kita. Bukan karena banyaknya harta benda kita. Namun sesuatu yang memang dijalankan oleh Allah SWT. Beliau mendidik kita untuk tawadu. Jangan sombong ayyuhadzai ilallah. Jangan sombong ayyuhasunni. Di saat ada orang-orang kemudian mengenal dakwatu sunnah. Anda mengatakan. Itu dia murid saya dulu. Itu dia saya yang mengawali. Saya yang pertama kali masuk. Rahimani wa Nampak hal itu. Di saat ada orang lain masuk berdakwah. Duduk di sana. Antang anda tidak senang. Anda tidak suka atas hal itu. Tapi ketika mungkin anda, murid anda. Wah wow, anda bangga. Kalau itu murid engkau. Ya. Yeah tidak ada salam yang lebih indah lagi dari membuktikan keangkuhan dirinya barakallahu fikum ya memang masyaallah dulu pernah belajar di pondok kita Tidak ada kata-kata itu murid kaya langsung barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an wa yaqul dan beliau berkata di halatmuhalitin min al ruh wal muhdithin ibrah, bil amti di zomra al ulama, wal yom di zomra al majani, fayabu allah yaftaqr bil zaka bil zaka'i, wal bil hafris. Beliau mengatakan di saat berbicara tentang kondisi prawi-prawi hadis yang sudah bercampur hafalannya, beliau mengatakan. Dalam sejarah mereka ini. Pelajaran. Kemarin. Dia tergolong dari. Zumrah. Kelompok ulama. jamaah milan ulama. Ternyata pada hari ini. Jatuh menjadi orang yang. Sifat gila. Maka wajib. Agar jangan seseorang itu. Sombong dengan kecerdasannya bil Jangan seseorang itu angkuh dan sombong dengan hafalannya Jangan kata beliau rahimani wa rahimakumullah Seseorang itu jangan angkuh dan sombong dengan kecerdasannya Ketika beliau berbicara tentang rawi-rawi yang telah bercampur hafalannya Hafibani wa hafibakumullah Beliau mengingatkan Seseorang itu untuk Jangan angkuh dengan zaka Kecerdasan yang dimiliki Jangan angkuh Dan sombong Dengan al-hikam dengan, dengan hasalan Yang dimiliki Subhanallah Apa anda Tidak punya rasa takut Jikalau kemudian Anda Disebarluaskan menjadi Hafid Al-Suhihul Bukhari. Dan Sahih Imam Muslim. Masya Allah. Hafidhul Quran. Pukulnya semuanya. Hifat. Hifat. Dan seterusnya. Anda dengan bangga menceritakan diri anda. Atau diceritakan oleh orang lain. Anda kemudian tidak merasa. Memiliki rasa takut. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mengatakan. Saya takut. Jikalau sanjungan pujian itu merupakan istidraj minallah azza wa jalla subhanahu istidraj pengulur-uluran pembiaran dari Allah sanjung bangga lagi bangga lagi dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah wa yahulu beliau berpesan barakallahu fikum al kibru min aqzamis sawari anil khair Sifat keangkuhan dan kesombongan itu merupakan pemaling yang paling besar dari kebaikan. Sifat keangkuhan dan kesombongan yang akan menyebabkan seseorang berpaling dari kebaikan. Periksa, ucapan-ucapan dan wasiat barakallahu fikum. Rahiman wa rahimahumullah asyid muqbil barakallahu fikum wa kallahu ghayru marratan litullab dan beliau berkata barakallahu fiikum santang kullabilau ana akthabirukum ul anzumala saya menganggap kalian sekarang ini teman-teman saya padahal beliau gurunya padahal beliau yang mendidiknya dan syikhnya tetapi bentuk ketawaduan beliau. Barasallahu hikm. Saya menganggap. Kalian ini adalah. Zumalai. Teman-teman saya. Allahu Akbar. Bahkan barasallahu hikm. Terhadap. Anak-anak muridnya. Beliau sering memanggil. Ya abnai. Wahai putra-putraku. Walihaza. Hulluhu. Fahuwa min simati wahulukihi, annahu yakbalul hakeh hi fukana, wamman fukana zakaran atau unta, sahiran atau kadirah. Beliau kemudian disebutkan sifat beliau yang termasuk dari ketawadzuan beliau berdasarkan ini semua, termasuk dari tanda dan akhlak beliau, beliau menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Baik laki-laki yang mengingatkan beliau, ataupun perempuan Sagiran au atau kabirah, ataukah yang mengingatkan beliau itu adalah orang kecil yang dewasa beliau tetap menerima kebenaran itu barokahullah itu. Sifat cawaduknya rahimahni warahimahku mullah wa yasrahu bidalik dan beliau senang atas hal itu. Diingatkan, walaupun diingatkan di hadapan murid-muridnya. Coba antum datang murid dari seluruh dunia datang. Duduk bermajlis di sisi beliau Baratullah S.A.W. Mengingatkan beliau tentang kekeliruan dan kesalahan yang terjadi pada diri beliau. Ya prahu Sungguh amat sangat senang. Setelah senang beliau demikian. Wajahuliman Nabahalazali. Beliau mendoakan kebaikan siapapun yang mengingatkan beliau. Wajunabi Alazali kafilmala'i. Walaupun dia itu diingatkan dihayalak muridnya, dia tidak kemudian merasa jatuh pamornya. Karena yang menegurnya adalah muridnya rahimani warahimahumullah. Bagaimana lagi? Yang menegur beliau adalah halim ulama. Muridnya saja. Yang menegurnya baratullah sikm. Kita melihat memang akhlak yang sangat agung dan mulia pada diri beliau. Wa anta sara ayyuhal kari al Zalika min taba'atil uha min kutubihi. Fakiha jiyadat wa isidraka wa ta'dilat. Ta Hal itu mengkowahi paling ilm menyaksikan barat Allah tentang bagaimana beliau rujuk di dalam karya tulis beliau menambah mengganti meluruskan dan seterusnya oleh karena itu beliau berkata walihaja Min kalamihi Rahimahullah itu Bishuhrafi Saya diuji oleh Allahu Azza wa Jalla Dengan Tersohornya nama Kubatulib Saya diuji Kata beliau Bishuhrafi Diuji dengan Nama tersohor Beliau menganggap Kalau itu merupakan Ujian di dalam hidupnya rahimani wa rahimahkumullah jami'an fa rahimani wa jami'an ini barakallahu fikum tentang bagaimanakah sifat ketawaduan Syaikh Mukdir rahimahullahu taala yang amat sangat takut dan sangat mengerikan jikaau ketersohorannya itu barakallahu fikum lalu kemudian menjadi penyebab diujinya lebih dahsyat oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun terkait Kita hadis tadi. Lalu kita buka poin yang berikutnya, nasihat beliau insyaallah untuk besoknya, nasihat beliau buat ahli sunnah wal jamaah. Kita habiskan barakallahu fikum sedikit lagi dengan singkat tentang berakhir nanti dengan pujian para ulama terhadap diri beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an termasuk dari zawadnya beliau apa yang beliau ucapkan rahimani wa rahimakumullah najhalu wa na'lamu wa kita ini dalam kondisi yajhalin dalam kondisi tertentu, kita mengerti, kita benar dan kita salah. Tentu Barakallahu Hikm ini pendidikan. Bagi kita ahlu sunnah wal jamaah. Dari penampilan seorang alim. Terkadang kita tidak tahu ilmunya. Terkadang kita tahu. Terkadang kita benar. Terkadang kita salah. Supaya kita mengerti Barakallahu Hikm. Di saat kita tidak tahu kita kembali kepada ilmu apabila ada yang mengingatkan. Bicara kita salah, kita kembali kepada kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Min tawaduihi rahimahullahu taala termasuk dari tawaduknya adalah mengajak musyawarah. Mereka-mereka yang memiliki barakallahu menurut beliau adalah yang bisa diajak musyawarah. Tidak kemudian Memutuskan-mutuskan sendiri, ini sendiri, semuanya sendiri. Tanpa mengajak musyawarah rahimani keputusan, wa rahimahkumullah. Keputusan-keputusan dirinya enggak. Beliau sebagai seorang ahli Imam fi asri. Bahkan syukur Islam. Pada masa beliau rahimani wa rahimahkumullah. Beliau mengajak barakallakikum musyawarah murid-muridnya. Ikhwan-ikhwan yang dekat dengan beliau. Musyawarah untuk kemudian mengambil Baratullah Sikom. ia melalui musyawarah itu. Yang terbaik Rahimani wa Rahimakumullah. Beliau benar-benar melakukan firman Allah wa Azza wa Jalla. Wa syawiruhum amr. Dan musyawarahlah engkau bersama mereka Baratullah Sikom. Cita beliau tidak mempedulikan caci makan orang-orang yang mencaci dan mencelahnya. Ini ahlak yang sangat agung dan mulia. Termasuk dari keistimewaan beliau, beliau tidak mempedulikan ucapan orang-orang yang mencelah dari lawan dan musuhnya. Wakilah pada suatu hari. Dikatakan kepada beliau wa ana asma kata sang putri saya mendengar yatasallamu fika ba'dunnasi ya syik sebagian orang berbicara jelek tentang engkau mencela mencaci maki engkau faqala syekh mukbir rahimahullahu taala memberikan jawaban Maka geru dzonub Bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih besar. Bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih banyak daripada celaan taksimah. Taksimah sallallahu alaihi wasallam. Seberat celaan dan cacian ahlul bidah pada dirinya. Dia tidak mempedulikannya barakallahu fikum. Beliau mengatakan mayadurudunu biakthar bahaya dosa yang saya lakukan itu adalah lebih pada diriku sendiri. Beliau saksi dari sang putri mengucapkan kalimat ini dalam kondisi mubasit wal bashasah waji dengan penuh ceria beliau mengucapkannya menanggapi celaan dan cacimurtian orang Beliau mengatakan bahaya dosaku lebih besar pada diriku sendiri. Maksudnya, biarkanlah berlalu celaan dan caci cekimakian. Yang paling berbahaya adalah dosa yang dilakukan. Rahimani wa rahimah Sampai sang putri yang menulis riwayat hidupnya. Coba engkau gambarkan. Tentang peristiwa yang agung dan mulia ini. Tentang... Sifat yang mulia ini, kalau pikirannya orang diberitahukan kalau ada yang mencelahnya, mencaci demikian, ya, maka akan keluar kata, mana lah ni Siapa yang mengucap? Siapa yang berkata demikian? Mana lah call? Dan apa yang dikatakan? Walaupun atas alaikah walatwas alamr, bahkan muncul sifat hasadnya. Muncul sifat iri hati dan dengkinya. bila mendengar ada orang yang mencela. Tapi beliau mengajarkan kita Barokah Allahumma. Ada orang mencela, datang mencela pada dirinya, mencela diri beliau. Beliau tidak bertanya siapa yang mengucap. Beliau tidak bertanya demikian. Beliau juga tidak mengatakan apa yang dikatakan olehnya. Beliau mengatakan bahawa. Bahaya dosa-dosaku lebih pada diriku, kata beliau rahimahni warahmatullah. Wajahnya meringkukin, gusipat ia johliuslah pada suatu ketika beliau terjatuh dan patah tangan kiri beliau barulah Allah. Sang puteri mendengar apa ucapan sang bapa, mengatakan ada. Ini karena sebab dosa-dosa yang saya lakukan Kata beliau Terjatuh di kamar mandi Kerana licin aku dilantik di saat itu Dan kita Sampai ke isi beliau Melihat tangan beliau dalam kondisi Digantung Rahimani wa rahimakumullah sang putri berteriak ucapan zakas ke zakal imam hada disebabkan itu nubi dia berkata Kepadaku, kata sang putri ini sebab dosa dosa saya beliau kemudian Membaca firman Allah jalla subhanahu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Wahyu an sakti. Apa yang meminta kalian dari musibah? Karena itu disebabkan oleh ulah tangan kalian, dan Allah memaafkan, memaafkan yang banyak. Adamu mahabasi Hilisana. Beliau tidak senang dan tidak suka akan sanjungan dan pujian. Wakama Anna Walidana wa syekhuna rahimahullah la yubali bi kalam al-mughridin fahazalika Demikian bapa kami dan guru kami Syekh kami tidak peduli ucapan orang-orang yang benci terhadap diri beliau. Namun beliau juga tidak peduli dan tidak terpengaruh karena pujian. Bal Walayyuhid buhu, walayyargobuki. Beliau tidak menyukai adanya pujian. Beliau tidak menyenangi adanya sanjungan. Walau karena murid dan lidahlih, la masakkal la makin hisyil, walkhurasiil, walmutta'ee wa ghairihim. Kata beliau sang kutsri. Kalau sekiranya, beliau menginginkan sanjungan dan pujian. Maka beliau tidak mungkin berbicara tentang kisbiiin, tidak berbicara tentang kurofiiin, kurofak, tidak berbicara tentang Ahlul bid'ah dan selain mereka. Tak kalaulah kiamatlah takdir, walaihihi lillah kantasagidsuah. Maka fahamlah wahai orang-orang yang berakal, karena tuduhan dan sanjung tuduhan terhadap diri beliau. Beliau adalah orang yang gila Sanjungan dan pujian Beliau baratullah Tidak terpengaruh Dengan adanya sanjungan dan pujian Kita ini Masih banyak Membawa penyakit-penyakit Kita bersemangat Apabila ada yang Menyanjung Bertambah baratullah Kalau ada yang melihat dan yang Meliriknya Kecut hatinya, tidak punya semangat kalau yang duduk di majlisnya itu beberapa gelintir orang saja. Ayah akhirnya, mana tu min hadhi da'wah? Apa yang anda inginkan dari da'wah ini, rahimahnya warahimah kumullah? Hidayatul Nas, amkan al madzhalinatik. Ingin memberikan hidayah kepada manusia. Atau ingin anda mendapatkan sanjungan dan pujian. Yeah. Mungkin ada orang. Yang bila satu dua orang duduk. Tidak semangat untuk ngajar, Tapi kalau banyak orang. wah berapi-api, Menggebu-gebu. Semangat. Rahimani wa rahimakumullah. Batakillah ya abdallah. Banyak orang. Yang anda carikan ribunya Allah. Sedikit orang yang hadir, yang anda cari pula riba yang Allahu Jalalawala. Apa yang membedakan engkau dari dua kondisi itu? Mungkin Barakallahu Fikom, anda mengantarkan hidayah kepada orang lain. Lo, kalau satu orang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, kan itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta? خوف شديد على نفسه من النفاق كسقوطان diri beliau dan kekhawatiran untuk terjangkiti oleh sifat kemunafikan wa min kalami termasuk dari ucapan beliau allazi la yakhafu ala nafsihi minan magrurun seseorang yang tidak khawatir Atas dirinya untuk dijangkiti oleh penyakit kemunafikan. Ini namanya orang magrur. Apa arti magrur? Orang tertipu. Kata beliau rahimahullah. Orang yang tidak takut atas dirinya. an -nisa. Kemunafikan. Ini magrur. Orang yang tertipu. Baru kelas kita masih mengingat hadis Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Yang mengatakan tanda munafik itu talatah tiga. Coba sebutkan. Hah? Apabila dia berbicara. Dia berdusta. Di depan lain, di belakang lain. Di majlis umum lain. Di majlis lain. Di majlis khusus lain. Ya, yep. semuanya berbeda. Ini namanya Gaza. Seseorang yang punya penyakit niat rahimah nyiwarahimah kumam. Kalau berbicara dia berdusta. Dua. Okay. Kalau berjanji tidak ingkari. Ketiga, kalau dia diberi amanat dia. Ya, selewengkan amanat tersebut. Fushanom, sungguh barokah Allah subhanahuwataala. Terlalu banyak bukti. Sesungguhnya rahimani warahimah Kumaullah untuk kita. Mari belajar berkaca, pasang kaca di depan diri kita ini untuk bisa mengetahui diri kita, mengerti borok kita. Mengerti kekurangan kita. Mengerti haid kita. Ulama-ulama kita telah mengajarkan demikian. Kemudian beliau menyebutkan. Termasuk. Daripada pembahasan tentang diri beliau. Tawakkuluhu alallahi subhanahu wa ta'ala. Kepindian tawakkal beliau kepada Allah Jalla Subhanahu. Cakapkan penting. Bagi para da'i ila Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Faindahu sikatun kawiyah. Walihada tarah. Yafilul umura ila Allahi. Wa yakul. At-tayshiru biyadillah. Wa tarahu. Ida antaqa yakul. Ikhlifullahi beliau memiliki hikmah Ketinggian rasa percaya dan kekuatan hal itu kepada Allah jalla Subhani. Untuk hukumnya dalam banyak hal beliau serahkan semuanya kepada Allah jalla wa ala beliau sering mengucapkan asy-syiru biillah kemudahan itu ada di tangan Allah jalla Subhani dan engkau menyaksikan apabila beliau berinfak beliau mengatakan yakhlu Allah Allah akan menggantikan jangan pelik dalam urusan dakwah tuillahillahi tentunya jangan kita rakus terkait dengan urusan dakwah beliau menanamkan pendidikan wajahku ولا يسأل لنفسه شيئا ولا يسأل لنفسه شيئا وإنما شفع عند أهل الخير تكون لزوي الحاجة الضرورية من طلبة العلم ولبغضه للمسألة ألف رسالة بأنوان ذم المسألة رحمه الله وأسكنه فسيح جنته beliau berkata yubarikullahu setiap apa yang beliau keluarkan mungkin barakallahu fikum ia bendahara atau yang memegang terkait dengan mahia kehidupan santri memegangnya rahimani warah mengeluh kepada beliau beliau cuma mengucapkan yubarikullahu Allah akan memberikan barokah sampai peristiwa kita masih di sana barakallahu fikum Beliau mengeluarkan kaset yang berjudul Ihsatu Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Fardawi keluar kaset yang berjudul membungkam anjing yang sedang menggonggong siapa anjingnya Yusuf Al-Fardawi Subhanallah ujian memang sangat sangat barokah Allah sifat memprihatinkan terkait dengan makannya Allah ribuan yang berkeluarga datang ke makan beliau itu dikasih bulanan lah ya, Allah rahimani wa rahimaku serba kurang Beliau tidak henti-hentinya. Mengingatkan kita di majlis Barakallahu Fikum. Isbiru ya Talabatul al-ilm. Alakillatil a'id. Bersabarlah kalian wahai para penuntut ilmu. Terhadap sedikitnya Barakallahu Fikum penghidupan. Sampai beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu Fikum mengangkat bajunya. Wallahi, baju yang kalian lihat ini adalah hadiah. Adapun baju saya penuh dengan tompang-camping. Artinya, jahitan di sana-sini, Barakallahu. Ingin menentramkan dan mendidik pola bahannya. Agar bersabar terkait dengan urusan dunia. Rahimani wa rahimahkumullah. Tidak kemudian, Barakallahu. Mengeluhkan perihalnya kekurangannya dirinya kekurangan keluarganya kekurangan ini mengeluhkan kesana kemari la rahimani wa rahimahkumullah bukan barakallahu sifatnya say kuna rahimahullah taala farumuhu wa saqa ub. kadar mawanan beliau barakallahu wa qatana mutahalliyan rahimahullah des wal karam raqma fil lati zatil yah baliau berhias dengan sifat kedermawan kendati pun beliau itu tidak punya apa-apa ya. beliau barakallahu fikum tidak memiliki apa-apa fa -apa. huwa yunfiqu ma razaqahu Allahu fi wujuhil khair wa la yadhakiru minhu shay'an al basta Beliau menginfakkan apa yang Allah rezekikan di jalan kebaikan dan beliau tidak menyimpan sedikit pun. Wala waqad kila lahu dza tamarra wa an asma kata sang putri. Dan telah dikatakan pada suatu hari dan saya itu mendengar. Yuqal inna ladayka mablagan kabiran minal mal sesungguhnya engkau kan punya banyak harta dikatakan kepada beliau rahimahullah. fakola lo indi kadalik la kul tu bihi kada wa ashar ilah yaminih wa yasarihi wa amamih wa qalbihi wa yuqadimu salabat al-ilm khusus al-mu'tahdid alman tawa fi nazar min alaqri kalau saya punya banyak harta niscaya saya akan demikian mengisaratkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang artinya memberi rahimani wa rahimakumullah hjaniyah tabarakallahu fiikum dan masih ada pembahasan tentunya yang bisa kita ambil dan petik manfaat dan faedah dari wejangan dan nasihat beliau rahimahni wa rahimahkumullah Bagaimana kelemah lembutan beliau Bagaimana semangat beliau untuk menyatukan Al-ikhwah dan kaum muslimin Dan bagaimana bencinya terhadap Ahlul bidah dan Ahlul bidah Dan bencinya terhadap orang-orang yang mengganggu Keamanan kaum muslimin Dan bagaimana kasih sayangnya yang dalam Dan tinggi barasullah sikm Kemudian ditutup dengan Bagaimana sanjungan dan pujian ulama Rahimani wa rahimakumullah Tentang dirinya sendiri Dan karena waktu sudah masuk Baratullah Fisum InsyaAllah Kita akan Mukaddimahi Pelajaran besoknya sebelum kita membaca Wasiat beliau Terhadap Ahlus Sunnatu wal Jamaah Tentunya di seluruh dunia Untuk menyempurnakan riwayat perjalanan hidup beliau rahimani wa rahimakumullah semoga kita bisa mengambil manfaat dari penampilan hidup seorang alim Syekhul Islam di masanya Asyid Muqbir rahimahullahu ta'ala wallahu ta'ala alam disawab subhanatullahu wa ashadu an alla ilaha illa anta astagruqa wa subuhu ilaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh